Not 14. Ed av tolv män föreskrivs ej i upplandslagen, utan är ett från äldre rätt härstammande inskott i lagen. Not 15. Upplandslagen, mera ursprungligt, målande, citat, och sedan må det föra honom till Galge eller Gren, och där hänga honom. Slut, citat. Not 16. Hans skrift inskjuter här sedan, sidan vilket ord i handskrift B på goda grunder utelämnats. Not 17 för varje lott, det vill säga tjuven skulle erlägga böter även till hundar och konung för att bli av fri från livstraffet. Not 18. Med det ovan i not 8-11 till och 14-16 angivna olikheterna överensstämmer flock 3 med upplandslagens som flock 38. Sidan 212. Jämföra skötalagens vårdamålsbalk 32 321 om en stöld till en halv mark eller mera blivit begången och tjuven blivit tagen på bargärning, då skulle man binda honom och föra honom till tinget. Sedan stölden blivit styrkt med vittnen skulle tjuven dömas till galgen och hängas. Not 19 upplandslagen mera utförligt men även mera exakt. Citat om man släpper en tjuv och hur han ska lagligen sakfällas. Slut citat. Not 20. upplanslagen har istället Citat. Slipper en tjuv lös sedan han är lagligen sakfälld för tjuvnad. Slut, citat. Här fordras alltså icke full tjuvnad. Not 21. Citat. En tjuv får icke njuta hemfrid om han är lagligen försvunnen till hemfrid. Slut citat. svenska Djuver äger Engin hemfrid Hava en han är lagliga till djuvs unin. Upplandslagen har istället citat ej får en tjuv som redan är lagligen sakfälld för sitt brott njuta hemfrid. Slutcitat från svenska ej adjöver hemfrid have den fyre var lagbundin till sak sin är. Så är man lagens formulering är enklare och bättre. Not 22. Upplandslagen är i sin motsvarighet till flok 4.2. Man höjdsbalken 39.2. Mera utförlig. Bland annat betonas att reglerna gäller, vare sig stölden är större eller mindre, att köven ska föras till första hundaresting och att bonden, sedan då med fälld, är fri från ansvar för sin tjuv. Det som skulle pröva värdet av tjuvgodset bestämmas av upplandslagen till tre personer. Not 23, upplandslagen på hundarestinget, jämför föregående not. Not 24, flok 44 saknar motsvarighet i upplandslagen. Den ger ett uttryck för att straffdom kunde uttalas mot och straff exekveras och död person. Med det i ovanot 19-24 angivna olikheterna överensstämmer flok 4 med upplandslagen M39. Not 25, citat och har den åtalade rätt att värja sig i slutcitat. Fonseca är den som vittis tillvits där kom in. Istället för första meningen av flock 5 har Upplandslagens man Helgsberg 40, citat, nu har tjuven fått rätt att värja sig med ed. Följer han eden så ska han vara saklös i detta mål. Slut, citat. I jämförelse med Upplandslagen fastställer alltså södermanalagen när person som är misstänkt för tjuvnad har vitsord, nämligen då han ej är tagen på bar gärning. Not 26. Enligt Upplandslagen ska den som misstänkes för förtjuvnad värja sig med Aderton mäns ed eller böta åtta marker. lagen är alltså här strängare. Det är att märka att i detta fall, då tjuven icke har blivit tagen på bar gärning, får man ej hänga honom. I Upplandslagen tillägges uttryckligen, citat, men gällde varken liv eller lämmar i detta mål på grund av misstankar. Parentes, i dessumali får det sak. Slutparentes och citat. Detta har uteslutits i Södermannalagen troligen på grund av att det var överflödigt. Not 27, citat, det kallas tjuvnadsbot på misstankar, slutcitat från svenska, det heter Vänslebot. Not 28, upplandslagen har fordran på Tiomanna ed, men samma sats. Not 29, orden, målsägandens ensak, saknas i hans skrift B. Upplandslagen har här differencierat både bevisningen och straffet. Om värdet av det stulna var mindre än en halv öre men mera än fyra penningar fordrades tre män sed eller tre öras böter i likhet med södermanna-lagen i hur Upplandslagen icke betonar att svaranden själv fick vara den tredje av edgärdsmännen eller att böterna gingo till målsäganden. Om värdet av det stulna var fyra penningar eller därunder fick enligt svarande svaranden värja sig med egen ed. Något böter straff för den händelse han icke kunde gå eden finns i Upplandslagens manhelgsbalk 40. Men säkert är att svaranden skulle böta citat penning med penning, citat Jämför upplanslagen M35. Då ser man att lagen här låter bevisning och straff för förstöld till ett värde av högst fyra penningar vara lika med bevisning och straff för stöld, till ett värde mellan fyra penningar och en halv öre Föreligger alltså i Södermannalagen en skärpning i förhållande till upplandslagen. Jämför ovan not 2. Med de ovan i noterna 25-29 angivna undantagen överensstämmer flock 5 med upplandslagen M40. Jämför om tjuvnadsmål rättegångsbalken 7. Not 30 i upplandslagen manhelgsbalken 41 har istället överskriften Hurutjuv åtalar bonde för band och om man skäl under helg. Sidan 213. Not 31. Hanskrift B har istället citat och säger att denna har bundit och våldfört honom utan sak. Slut citat. Det överensstämmer närmare med Upplandslagen. Not 32. Upplandslagen har istället citat och har bonden rätt att värja sig med 312 ed. Slutcitat. och nytt citat med sex vittnen. Slutcitat är alltså ett tillägg i Södermanna lagen. Not 33. Istället för orden, citat under fridstid eller mellan friderna. slutcitat har upplandslagen. Citat utom från femte söndagen i fastan och till dess sju dygn har gått för om påskdagen, för så vitt han är i skäl under denna fridstid. Skäl han under denna fridstid, då må han lagligen sakfällas för sitt brott lika väl inom denna fridstid som utom slut citat. Enligt upplandslagen gällde alltså att endast den som stulit under de tre veckorna mellan femte söndagen i fastan och första söndagen efter påsk kunde lagföras under denna tid. Men södermanalagen har ansett sig icke bara godkänna detta uppskov med lagförningen av dem som stulit under annan tid. Jämför med litid nedan och 35. No 34 upplagslagen fördrar ej att tjuvgods till full tjuvnad ska vara förhanden. No 35 handskrift B tillägger: "Citat utom om det är på juldagen eller påskdagen eller själva söndagen eller pingstdagen eller på dymmeldagarna. Då må ej tjuv dömas eller lagsökas utom om han skäl av gud och den heliga kyrkan och är där dagen med full tjuvnad, då må tjuv saklöst och pengas." Vi har här samma tendens att undvika att på vissa dagar exekvera straff mot tjuv som kommit till uttryck i den ovanå 33 angivna meningen från upplandslagen. Dümeldagarna, vore onsdag, torsdag och fredag före påsk, Dümel onsdag, färrtorsdag och långfredag. Med ovanå 30-35 angivna olikheter överensstämmer flock 6 principium och 6-1 med upplandslagens manhällsbalk 41. Not 36. och planslagen har över denna bestämmelse en särskild rubrik om övermagisk tjuvnad. Not 37. och planslagen har här tillägget, citat, vare sig det är mindre tjuvnad eller större, Slutcitat. Dessa ord har ej upptagits i Södermannalagen må hända på grund att de vore onödiga. Not 38. Med ovan not 36 och 37 angivna undantag överensstämmer flock 62 med upplandslagen M42. Not 39 orden "citat djur med hovar eller djur med klövar" slutcitat inom parentes "hovat eller klövat" finnas endast i handskrift B. Dessa ord jämte de närmast föregående Skaftade vapen eller skuret kläde är och ett inskott i Södermanalagen och saknar motsvarighet i Upplandslagen M43. De står i samband med stadganden i köpmålarbalken 1, enligt vilka just skaftade vapen, skuret kläde och djur med klöv och djur med hov, stod då under andra regler än lösör i allmänhet. Se vidare lagen köpmålarbalk 1 med kommentar. Not 40. Upplandslagen har citat hemmafött om det är levande, hemma gjort om det är dött. Slut, citat. De förtydligande tilläggen har utelämnats i Södermannalagen så som, som onödiga. Not 41 orden eller gåva saknas i handskrift B jämför nästa not. Not 42 handskrift B tillägger citat, Samma lag ska vara om gåva om han tillgriper vitt sordar om citat. Not 43 och planslagens manhelsbalk 43 har vida mera ingående bestämmelser som ger olika regler för bevisningen allt efter fråga är om hemmafött eller hemmajordgods gods eller om hittegods. Om pantsatt gods, om lån eller om gåva. Dessa stadganden skiljer sig allt efter värdet av det gods som klandras. Om tolkningen av Upplandslagen och T. T Vänström, Tjuvnad och Fornemi, 1936, sidan 260. Not 44. Citat väcker någon kländer mot något och säger det vara sitt eller tager i en annans händer det som är avhänt honom. Slutsitat. Fornsvenska svenska man sitt häldrig handumtaker annars det handum avhänder. Formuleringen i öppnandslagen något annorlunda utan att dock någon saklig åtskillnad synes ha funnits. Not 45 citat sin vän vid köpet slutcitat från svenska vingarna man jämför köpmålabalken 1. Nåt 46 upplandslagen manhältsbalken 44 principium stadgar att det som klandras ska sättas i borgen inom parentisk kvarstad innan ledande äger rum, sidan 214. Södermannalagen har dylikt stadgande i flock 82. 2 Upplandslagen som saknar stadgande om vän vid köp fordrar att ledande alltid ska äga rum till fångesmannen. enligt manhältsbalken 44 principium. Och är i fråga om tidsperioderna inom vilka fångesman ska framskaffas vida strängare än Södermanalagen. Är fångesmannen i hundaret ska han framskaffas inom sex dygn. Är han i annat hundare inom samma folkland ska han framskaffas inom nio dygn. Är han i annat folkland inom fjorton dygn och är han i annan lagsaga inom tre veckor. CM45 principium och 44.2. Södermannalagen är tydligen strängare i fråga om de formaliteter med vilka ett köp ska ingås, men är mindre sträng mot sakens innehavare då fråga blir om klander. Not 47 med de stora avvikelser som framgått av noten 46. Överensstämmer flak 8 principium i huvudsak med upplandslagen M44 principium, de fem första meningarna och 45 principium. Not 48, därmed tror det menas att han inte har rätt att av den som får saken återfå sin köpeskilling. Däremot tror han ha rätt att återfå köpeskillingen av den av vilken han har köpt saken. Not 49, och 81 har motsvarighet i planslagen Köpmålabalk 22 och ännu närmare i västmannalagen Köpmålabalken 21. 1 Jämför Södermannalagen Köpmålabalken 22 med kommentar. Placeringen i södermanalagen är ur dispositionssynpunkt bättre. Betydande skiljaktigheter finnas emellertid mellan upplandslagen och södermannalagen. Enligt båda lagarna ska först den som kländrar styrka saken vara sin, men upplandslagen fordrar där vid två vittnen, under det att södermannalagen nöjer sig med kländrarens egenhet. Utan fråga står södermanalagens bestämmelse på denna punkt i överensstämmelse med lagens allmänna tendens att i jämförelse med upplandslagen underlätta kärandens ställning i rättegång. Men då denna ed betyder att käranden återfår själva saken- synes Södermannalagen här har gått för långt- i gynnande av kärandens intressen. Svaranden ska därefter göra sig ursjuva enligt upplandslagen med bofasta köpvittnen- och enligt Södermannalagen med ed av två bofasta män- och ed av tolv män därefter. Tillägget i Södermannalagen om ed av tolv män- står i överensstämmelse med Södermannalagens bevisningssystem- att den som gjort sig ursjuva har förverkat sin köpeskilling tog det icke vara Södermannalagens mening. Södermannalagens avsikt tog det vara att den som styrkt sig vara urtjuva skulle vara skyldig att återställa saken till vilken hans motpart bevisat sin ägande rätt. Utan att den sistnämnde behöver lämna ersättning för köpeskillingen, vilken den före innehavaren som köpt saken åt torget istället skulle söka återfå av sin fångesman. Not 50 jämför ovan flock åtta principium med not 46. Not 51, upplandslagens manhältsbalg 44, principium, citat, ända till sjätte man, citat. T. Vänström i Tjuvnad och Fornemi, 1936, sidan 246 och följande sida, anser att enligt upplandslagen ledandet ska fortgå till sjätte man, innehavaren inberäknad, och enligt södermannarlagen till femte man, innehavaren oräknad. Det skulle alltså på denna punkt icke föreligga någon skillnad i sak mellan upplandslagen och södermannarlagen. Not 52-meningen tog det vara att fångesmannen ägde värja sig med samtliga de vitsord som omtalas i flock 7. Upplandslagen tog det i sak stå på samma ståndpunkt. Not 53-jämför flock 84 4 varav framgår att böterna är åt tre marker, då det som ledes ej är full fulltjunad, det vill säga en halv mark eller mera. Upplandslagen, manhälgsbalken 44-principium, Citat är det en halv mark eller mera Böte han åtta marker. Slutcitat citat, äljest, citat efter sjukgosets värde. Slut citat, vilket upplanslagen utför i m 1 nedan och 61. Södamar lagen är strängare genom högre bot, jämför i frågan om boten för stöld av föremål av lägre värde ovan not 2. Förevarande tre meningar i Flock 83 havan motsvarighet i upplanslagen M44 principio. Not 54. Upplandslagen M44 principium har istället för denna mening citat varje hemulsman som så värjer sig vare saklös. Slut citat. Jämför i detta sammanhang T. Vänström anfört arbete sidan 261. Not 55. Denna mening som innebär en upprepning av vad tidigare sagts saknas i upplandslagen. Not 56. Citat nu bjuder någon värgemålsed. Slut citat. Från svenska nu kan Nokor Dul bjuda. Sidan 215, not 57. Flåga 8.4 har i viss grad motsvarighet i upplanslagen M44.1. Om tolkningen av upplanslagen CT-vänster om han för arbete, sidan 249 och följande sida. Not 58, upplanslagen fordrar här citat ED av fem män själv den sjätte. Slut citat. Not 59. Enligt upplandslagen ska det styrkas endast med två män. Citat ed av sex män. Slutsitat är ett tillägg i Södermanla-lagen. Not 60. Upplandslagen som dock begränsar bestämmelsen till att det som ledes är citat värt mindre än en halv öre och mer än fyra penningar. Slutsitat fordrar ed av två män med den ledande själv som den tredje. Detta sista tror det även ha gällt i det i noten 59 berörda fall i när älgest upplandslagen skulle fordra större bevisning för mindre värt gods. Not 61. Böterna är enligt upplandslagen även ledes tre marker då sakens värde ligger mellan en halv mark och en halv öre, men tre örar om värdet ligger mellan en halv öre och fyra pengar. Not 62. Dessa två meningar är att från upplandslagen m 441 i slutet. Not 63. Vännen, fornsvenska man jämför ovan not 45. Not 64. Flock 9 motsvarar i nu angivna delar nära upplandslagen m 451 1 Upplandslagen betonar dock att godset ska stå i kvarstad. Om lagar förfall jämför konungabalken 12-3 och rättegångsbalken 4 principium. Not 65. Denna mening motsvaras av en mening i Upplandslagen M45 principium. Varför Södermanna lagen här har disponerat om texten? Not 66. Denna mening har ej motsvarighet i Upplandslagen och utgör en upprepning av vad redan sagts i flock 8 principium. Not 67. Södermanna lagen lämnar här Upplandslagens disposition. Under det att Upplandslagens manhällsvalg 46-51 talar om flyende tjuv, husransakan i tjuvnadsmål, Tjuvgodsgömmare, huskyvnad, agnabak, skavelkjuv, kvinnlig tjuv, kyrkosjuv och om någon tager en annan mans tjuv. Talar Södermannalagen, tjuvnadsbalken 10-13 till om huskyvnad, tjuvgodsgömmare, kyrkosjuv, flyende tjuv, husransakan efter tjuvgods och om någon tager en annan mans tjuv. Otvivelaktigt är dispositionen i Södermannalagen lämpligare än i upplandslagen. 1968 upphandslagen Manhelsbalken 48.1 har blott. Citat nu skyller någon en annan för huskjurnad. Han värjer sig med med en sed eller böter sex marker. Slut citat. Södra Manalagen är alltså utförligare i fråga om brottsbeskrivningen. Sen differencierar straffet allt efter det stulnas värde. Det ord som översätts med huskjurnad heter i båda lagarna bodrätt, bosdrätt, dragande från boet. Det vill säga dragande av egendom från en annans bo genom hans husfolks lockande till tjugonat. Citat att han har gått under lås och nycklar och lockat hans husfolk. Slutsitat södra manna svenska att han har övergångit om dilläs och nyckle och spanat bo hans. Utrycket spanat bo hans har motsvarighet i jag skötar lagens vårdamålsberg 38 principium. Nu spanar man jorn annars mans och ger fulla spänd. I Söderköpingsrätten, c handlingar del 25 sidan 283 och i Västmannallagen, Manhelsbalken 2614, Vittesmann är bospend lockat Jon Hans. P. vänström 2000 och Fonemi 1936 sidan 90-91 tolkar bodrätt och bosbänd eller Jonsbänd som två särskilda brott samt anför därför bland annat Helsingelagen, Manhelsbalken 31-5. Av Enströms framställning synes dock i framgår mera än att båda brotten består i att en tjänare beskäl sin husbonde på annans uppmaning. Var jämte vid bodrätt, tjänaren dessutom kan göra det av egen drift. Not 69, citat med rannsakan och vad, slutcitat från svenska, med ransaken och vädning. Upplandslagen M48 principium har blott med ransaken. Jämför nedan not 71. Not 70, citat nekar ricke. Slutcitat, nämligen att det finnes i hans hus. Not 71, flock 10 står i nära överensstämmelse med upplanslagen M48 principium. Oöverensstämmelser finnas i fråga om dispositionen och i att upplanslagen nöjer sig med bevis genom tio män. Dessutom har upplanslagen ett uttalande att vad ska gälla vid all rannsakan- och mig, husägaren vill låsa upp. Detta uttalande har Södra lagen strukit. Jämför råvan, not 69. Sidan 216. Not 71 Citat Flyende 20. Slutsitat från svenska ryddjur. Not 72. Upplandslagen Manhelsbalken 50 tillägger citat eller bryter upp kyrkan. Slutsitat eller bryter. Not 43. Orden Vilken tid det än kan vara saknas i upplandslagen och är tillägg i tillägg i Södermannalagen. Not 74 jämför kyrkobalken 14 med i noterna 72-73 angivna undantag. Överensstämmer flock 11 principium med upplandslagen M50. Not 45 flock 11 ett överensstämmer i sak med upplandslagens manhelsbalk 46 vars text är möjligt i tydligen för att göra den klarare. Not 76, citat, blir det stulet från någon, slutcitat, från svenska, värder stulit av manne. Not 77, upplandslagen har istället, citat, med sex trovärdiga och bofasta män, själv ska han vara den sjunde och den åttonde länsmannen eller domaren. Slutcitat. Not 78, upplandslagen fordrar direkt för ansåkan utan vad att bägge är och ens är därom. Där i tog det med lite icke ligga någon saklig olikhet mellan de båda lagarna jämför upplandslagen M471 där det endast förutsättes att den hos vilken rannsakan ska ske icke vill låta rannsaka utan vad. Upplandslagen förutsätter att vad sker vare sig huset är låst eller olåst under det att Södermannalagen inskränker vadets användning till det fall att huset är låst. Not79 upplandslagen har istället... Citat hittas tjugotset i hans låsta hus leder han det från sig. slutcitat. Södermannalagen vill tydligen även för det fall att ett hus är låst. Iva husets ägare rätt att värja sig med det då han tillåtit rannsakan utan vart. Nästa mening borde emellertid då ha utelämnats i Södermannalagen. Not 80. Citat under sina kläder. slutcitat är ett tillägg i Södermannalagen. Upplandslagen fortsätter även... Sitat hittas det i hans olosta hus, må han ha rätt att värja sig. Slutsitat, Vilka ord fallit bort i södermanalagen. Not ett. Sitat Finnes fönster eller hål på huset. Slutsitat, Från svenska är vindöge eller gap ad i huset. Upplandslagen talar blott om fönster vindöge. Nått 82, hans skrift B har dylikt ting som de letar efter. Nått 83, upplanslagen stadgar istället att man ska, citat, med sex män styrka att tjuvgods blivit återtaget hos honom på samma sätt som mot en tjuv, slut citat. 84, lika lite som upplandslagen stadgar Södermanna lagen att den hos vilken rannsakan skett ska få det som hans motpart har satt i vadet. Not 85 orden, citat och söka efter slut citat är och ett tillägg i Södermanalagen. Not 86 upplanslagen, citat i hans låsta hus slut, citat I Södermanalagen är en dylik bestämmelse onödig, då fråga blott är om låsta hus. Not 87 upplanslagen, citat i hans låsta eller olåsta hus slutcitat jämfört med Note 86. Not 88 formuleringen i upplanslagen något annorlunda. Not 89, bryte, fornsvenska bryti, maskulinum förvältare, gårdsfogde. Not 90, husdeja, fornsvenska degja, femininum husföreståndarinna. Not 91, orden, citat, som har kommit till mogen ålder, slutcitat saknas i upplandslagen. Not 92, upplandslagen har istället, citat, för mera än fyra penningars värde, slutcitat. Not 92a. Upplandslagen gör här det viktiga tillägget, citat, och vidgår själv sin gärning. Slutsitat. Not 93. Flock 12, 5 och 6 har motsvarigheter i upplandslagen M47, 5 och 6, första meningen. Ordningen mellan de båda bestämmelserna är dock i upplandslagen omvänd. Upplandslagen M47, 6 har därefter vissa regler som troligen på grund av sin speciella natur ej har upptagits i Södermannalagen. Med de undantag som angivits i de föregående noterna 77-93 överensstämmer flock 12 i huvudsak med upplanslagen M47. Omhusransakan i de från svenska lagarna ser framförallt Claes von Schwerin, Die Farmen der Haussochung in Indogermanische Rechten 1924 och T. Wenström, och Fonemi 1936-148 och följande sida. Not 94, upplandslagen M51 följer en annan grundsats. Den som tager tjuven får fjärdedelen av tjuvgodsets värde. Sidan 217. Not 95. Denna mening finner sig i Upplandslagen som åter har vissa regler i M51, vilka ej upptagits i södermanalagen. Här börjar bestämmelserna i södermanalagen om fynd. Även dessa bestämmelser har södermanalagens redaktör disponerat om i förhållande till motsvarande stadganden i Upplandslagen M52-54. till Not 96. Grundsatsen att hittelön ej ska utgå finnas även i upplandslagen m 531. Den gäller emellertid där alla slags nyttiga kreatur. Där stadgas att den som hittat kreaturet skulle göra sig urtjuva med vittne om att fyndet var gjort. Upplandslagen har emellertid i manhelsbalken 53 principium mot M53 paragraf 1 stridande regler. Vilka ej hava motsvarighet i södermanalagen. Den som hittar kreatur ska som lösen hava var åttonde penning. Upplandslagen M53 principium och M531 är då faktiskt två olika bestämmelser om samma sak, två parallella lagtexter. Må hända härröra dem från olika källor, olika folklandslagar. Med M531 överensstämmer Orda Grant västmannalagen M34 principium. Not 97, denna mening saknar motsvarighet i Upplandslagen, som ej gör skillnad på om kreaturet hittats inom eller utom hundaret. Not 98, Upplandslagen stadgar i M53.1, att den som arbetar med annans kreatur, som han har hittat, ska vare sig hans sadlar eller selar, bötta tre marker om fyndet ej i lagligen kunngjort förut. Med i noterna 96-98 givna betydande undantag motsvarar reglerna om fynd i flock 13, stadgandena i upplandslagen M53. Upplandslagen har i m 532 en regel för det fall att en person hittar en annans hemajon. jon. Stadgande om dylikt fynd finner sig i upplandslagen. Not 99, citat på vägar eller stigar, slut citat, svenska agatum eller genlötum. Dessa ord finnas endast i handskrift B. Ordet genlöt, som endast förekommer i den här förbindelsen med gata, finns utom här även i Dalalagen, manhelskalken 20 principium och i Björköaretten 12 principium. Dess exakta betydelse är oviss. Not 100 och planslagen, 52 har mera utförliga regler som bland annat tagar hänsyn till att den som hittar icke ska behöva kungöra fyndet där han har hämndemän. lönen för vägfynd är i oplandslagen blott en åttonde del mot i södermannalagen en tredjedel. Not 101. Stadgandena om vattenfynd i oplandslagen M54 är och delvis andra. För flytande fynd i hittelönen åttonde delen om fyndet gjorts i allmän farlighet och tredjedelen delen om fyndet skett ute i skären utanför allmän farlighet. Vid bottenfynd gällde även enligt upplandslagen rätt till hälften. En kunglig rätt till fynd finner sig enligt upplandslagen men väl enligt lagen, byggnadsbalken 372 och södermannalagen visar alltså här en övergång mellan Göta och Svearet. Not 102, denna rubrik saknar motsvarighet i upplandslagen. Den hänför sig emellertid blott till flockens första mening. Not 103, orden eller på kyrkogård, saknas i handskrift B. Not 104, denna mening saknar motsvarighet i upplandslagen. Not 105, denna mening är hämtad från upplandslagen m 542 2 Upplandslagen städgar dock att eden skulle ske med två män och svaranden själv som den tredje. Not 106, flock 162 har hämtats från Upplandslagen m 543 Ordet frivilligt, inom parentes med god vilja, finnes dock i Upplandslagen. I Upplandslagen m 541 finnas vissa bestämmelser om fynd vilka är upptagits i Upplandslagen. Not 107, denna vers finns sig i Upplandslagen. Formuleringen nu är sagt så som i haven hört. Fondsvenska är nu talt som i haven hört. Åsifta, liksom lagens slutord, lagens uppläsande på tinget. Den muntliga lagsagan. Förklaringar till rättegångsbalken, sidan 226. Fornsvenska dingmala-balker, egentligen tingmala-balken. Innehåll. Domare, flock 1. Budkavle och ting, 2 och 3. tingfäll 2. Stämning, 4. Ändrad talan 6, 1 och 2. Utfästande till annan av ed, flock 5 och penningar 6 principium. Löftesman för ed och penningar 10, vittnesmål 9, vad löftesmän för vad 8, 10, frid i lagsökning 11. Nämnder mot orättrådiga män, flock 7. Om utsökning av böter, byggnadsbalken 1, 1. förkortning B. Om edgärdens storlek i olika mål B2 principium. Om fullgörande av vådavärkshet b 184 Om syn B22 och 25. Och B3. Om kländer av jord, jorda 1. Om fördelning av böter, mannhälvtsbalken 4 1, 25 4, 26 13, 28 2 med flera. I handskrift B är texten indelad i 12 flockar- på följande sätt. Flock 1-3 lika med handskrift A, flock 1-3. Flock 4 lika med handskrift A, flock 4 principium och 4 1-3. Flock 5 lika med handskrift A, flock 4 4. Flock 6-12 lika med handskrift A, flock 5-11. Not 1. Upplandslagen har... Citat om domare och budkavle. Slut citat. Not två. Orden på tinget saknas i Upplandslagen. De utgörar tydligen en av Södermannalagens redaktörverkställ precisering av texten. Not tre. Orden. Citat sådana som är onyttiga både för konung och bönder. Slut citat. Och dem nämne som nyttlige är du. Bade konunge och allmänne. Saknas i Upplandslagen och utgör alltså ett tillägg i Södermannalagen. Not 4 citat, eller och den som har hans fullmakt därtill, slutcitat saknas i Upplandslagen och är då ett tillägg i Södermannalagen. Med säkerhet har konungen ej haft möjlighet att i alla delar av landet personligen sätta domarna dom i händer. Not fem, citat, och framställa förbunden av vad som är lag, slut citat och lag skilje. Denna beskrivning på domarens uppgift finner sig i upplandslagen. Not 6, denna mening finner sig i handskrift B. Not 7, upplandslagen, citat, oftare endast om konungens bud kommer. Slutsitat. Texten i Södermanalagen är en precisering. Jämför för övrigt flock tre principium med not 31. Not 8, orden, Citat och tvinga bönderna till ting. Slutsitat saknas i Upplandslagen. Deras förekomst i Södermannalagen tog det stå i sammanhang med den allmänna tendensen hos Södermannalagens redaktör att precisera texten. Not nio Upplandslagen har blott. Citat utom när bud kommer från konungen eller någon länsherre vill hava ting. Slutsitat. Att Upplandslagens uttryck länsherre, inom parentes länsherra icke upprepas i södermanalagen utan ersättes- med citat «någon som har konungens bud till hundaret», slutcitat, tyder på att landskapet på södermanalagens tid- hade en mindre genomförd länsorganisation än Uppland. Jämför not 33. Texten i södermanalagen inskränker i förhållande till Upplandslagen- i viss mån böndernas skyldighet att bevisa ting. Med det i noterna 1-9 angivna undantagen- motsvarar flock 1 och planslagen rättegångsbalken 1 principium. Sidan 227. Nå orden och tingfall finnas i flockrubrikerna vid balkens början, endast i handskrift B. I rubriken över flock 2 finnas de emelliter även i handskrift A. Tingfall, fornsvenska dingfall, uteblivande av ting genom att det tillräckligt antal deltagare är samlat. I flock 2, principium ges bestämmelser för det fall att länsman inkallar ting medelst budkavle. I flock 21 för det fall att bonde skär upp budkavle och tillkallar män. I början av flock 2 principium lämnas allmänna regler för budkavles gång. Not 11, hans skrift då, tillägger här ett och... Som emellertid saknas i handskrift B. Dennas text är bättre. Meningen i lagbudet måste vara att brudkavle får uppskäras när konungens bud har kommit till hondaret eller våldsgärningar har förövats där städes. No 12 planslagen har brev eller bud. No 13 orden citat eller våldsgärningar förövas i hondaret. Slut citat saknas i upplanslagen. Säkerligen har de hämtats från landskapets äldre rätt och ha avseende på förhållandena innan tingen höll oss så tätt som var sjunde dag. visar i rättegångsbalken fem principium samma drag som södermannarlagen. Budkavle skulle få uppskäras i blott då konungens brev eller bud kommer, utan även vid stöld eller dråp, eller om någon blir tagen på bargärning hos annan hustru. I alla lagen rättegångsbalken 1, -1 fick budkavle uppskäras, då konungens bud kommit, då tjur blev tagen eller då någon togs på bar gärning med annans syster. Ett ytterligare fall då budkavlet får uppskäras och ting sammankallas, omtalas i flock sju. Not 14 planslagen med vilken västmanna lagens rättegångsbalk fem överensstämmer befriar Enka som ej har son över 15 år samt torpare och frälsemän från skyldighet att föra budkavlet. Dalarlagen Rättegångsbalken 1 befriar enka och omyndiga. hälsingelagen är 1-1 torpare och de som bor på utöar. I jämförelse särskilt med dessa sistnämnda lagar visar Södermanalagen ett helt annat betraktelsesätt. Det är icke fattiga och kvinnor som befrias utan blått herrar och de som gör rösttjänst. Detta betraktelsesätt visar hän på en senare kulturutveckling då ståndsskillnaden gjort sig mera utpräglat gällande. Sätesgård svenska Sätugärder är ett uttryck som först här träder till mötes i den svenska rättshistorien. Not 15 planslagen fortsätter med regler om bevisningen hur hurvida budkavle har kommit till by eller ej. Dessa regler låter lagens redaktör följa först längre ned i paragraf 1. Not 16, citat, nu vilseförs budkavla eller försummas så att det ting som bjudit sig blir fullt. Slutsitat, fornsvenska, hans skrift A, var budkavla viller eller fäller så att ej dingbudit är fullt. Egentligen, citaten som vilseför, budkavla eller försummas så att dingbudit ej blir fullgjort. Slutsitat, hans skrift B har tydligare så att ej fullas ting det budit är Not 17 citat, försummar en man, böte han tre örar. Slutsitat, svenska fäller en man, böte tre öre. Meningen tog det vara försummar en man som fått budkavla att föra den vidare och vållar han där igenom att citat, det ting som bjudit sig blir fullt. Slutsitat, ska han böta tre örar. Not 18. hamnan, ser Konunga Balken, not 45 och 52. Not 19. hans B tillägger här. Citat, hindrar någon, inom parentes fällir man, biskopens ting, böte han tre marker biskopens ensak. Hindrar någon lagmannens ting, böte han tre marker, det var han hans ensak. Slut, citat. Innebörden i detta stadgande är att den ska böta tre marker som genom att icke åtlyta tingsbudet hindrar att tinget blir domfört. Upplandslagen har istället för de sex föregående meningarna Parentes citat, nu vilseförs budkavle, utelämna text dessa böter i konungen, slut citat och parentes. Endast följande. Citat, en var som vilseför eller försummar budkavle, så att ej kommer ting enligt konungens bud, böter tre marker. En var som försummar eller vilseför budkavle enligt länsherres bud, böter tre örar. Slut citat. Not 20, ordet följt saknas i upplandslagen. Det är att fattas som en av södermanalagens redaktör verkställ precisering av lagtexten. Not 21, hanskrift B tillägger citat biskopens och lagmannens. citat jämför not 19. Orden citat och konungens bud blir Slut Slutsitat saknas i upplandslagen. Sidan 228- det är även ledes att fattas som en av Södermanalagens redaktör verkställ precisering av lagtexten. Not 22 istället för denna mening har Upplandslagen citat två från varje åting slutsitat. Både Upplandslagens regel att två män skulle komma från varje åting och Södermanalagens att fyra män skulle komma från varje fjärding avser tydligen att bland bönderna fördela skyldigheten att komma till tinget. Not 23 istället för denna mening har upplandslagen, citat, stannade kvar och komma icke till tings. Då gällde alla det som vålla tingfall tre marker, vare sig det är en åtting eller en fjärding, slutsitat. Södermannalagens bestämmelse förutsätter att i Södermanland har funnits bestämda regler för böndernas skyldighet att komma till ting, se not 24. Not 24, de fyra sista meningarna saknas i handskrift B, troligen på grund av en avskrivares förbiseende. Han kan ha hoppat i texten från orden Varin allir saklösir till Varin all hundare saklös. Eller så som Upplandslagen och därför möjligen också en förlaga för hans skrift B har även på det senare stället Varin allir saklösir. Böterna för försummad tingsplikt är då detsamma som böterna för försummad ledungsplikt. Enligt konungavalken 10-2, 40 marker för helt hundare 20 marker för halvt. Tio marker för fjärdedels och tre marker för hamna. Hamnornas antal vore i fjärdingen fyra och i hela hundaret sexton. Så är av balken not femtiotvå. Att fyra män från varje fjärding var tingsdag skulle söka ting förutsätter tydligen att en man skulle komma från varje hamna. Bland bönderna i hamnan har säkerligen skyldigheten att fara till ting gått i tur liksom skyldigheten att fara i ledung. Enligt regeln, den ska fara som är äldst till färd. Slutsitat ur Konungavalken 10 principium. Det råder av allt att döma parallellitet mellan ledungsplikt och tingsplikt och bestämmelserna i konungabalken 10 principium och i rättegångsbalken 2 principium kunna därför ömsesidigt belysa och komplettera varandra.